Башта у танку, як це видно з цитати взятої з твору Первомайського. А ось там, де йдеться про будови, що втратили військове значення, наприклад, споруди Кремля, як це читаємо в вірші Бажана, або про архітектурні об'єкти надтоготичного типу, більше посуватиме слово «вежа». Так само в технічних конструкціях слід користуватися словом «вежа», наприклад, Телевізійна вежа. Було ще слово «гуляй, городина», що означало високу рухому дерев'яну споруду на зразок башти, яку підкочували колись під час бомбардування до ворожих мурів. Це слово втратило нині свою практичну вагу і може придатись хіба що в якомусь історичному творі. «Білизна» Білість, білина, білота. Іменник «білизна» означає українською мовою спідню одежу. Шиїненька рукавиці сину, а сестра – білизну для братів. Терещенко. Цей іменник є ще в іхтіології, де позначає породу риби, яка по-російському називається «жеріх» або «шереспьор». Проте в нашій сучасній літературі трапляються випадки, коли цьому іменнику з наголосом на останньому складі надають значення російського слова «білізна». Мене зачарувала білизна снігів. Чи є потреба поширювати значення іменника білизна, коли на російське слово «білізна» маємо в художній літературі слово «білина»? Дід похилився так, що волосся спливало з кінською гривою в одну білину – Яцків. А в наших словниках є слова «білість» – українсько-російський словник Академії наук Української РСР, «білота» – російсько-український словник з редакцією Кримського. Певно, що нема, бо дальший розвиток нашої мови потребує уточнення, а не довільного поширення семантики. Болільник чи уболівальник? Болільники довго не могли заспокоїтись після поразки Динамо, читаємо в одному періодичному виданні, а у другому обличчя уболівальників красномовно свідчить про напругу і драматизм подій, що розгортались на льодовому полі в дні світового чемпіонату то як треба назвати людину, що надмірно захоплюється на футбольних матчах та інших спортивних змаганнях? Болільник чи вболівальник? Дієслово «боліти», від якого творять іменник «болільник», означає українською мовою відчувати біль або жаль чи скорботу. «Так болить спина, трудно розігнутися», – Коцюбинський – «Мене ж болить її від страждання, Франко. Зате, коли мають на увазі не самий біль, а перебіг хвороби, тоді вживають є слова «хворіти». «Усе літо я хворіла, пана Смирний. Є ще в нашій мові слово «вболівати», що означає «співчувати комусь», «журитися за когось», «брати чиєсь горе близько до серця». Серце чогось щемить і щемить, наперед уболіваючи за чужими дітьми, як за своїм сином в Стельмах. Від цього діє слово і утворений менник-уболівальник, яким позначають ту людину, що вболіває за невдачу або успіх гравця чи всієї спортивної команди. Наші академічні словники «російсько-український» та «українсько-російський» Дають тільки слово «уболівальник», якого і слід додержуватись, поки українські спортсмени і глядачі не вигадали нового слова для тих нестянців, що не можуть спокійно всидіти на змаганнях. Будівля, будова, побудова Іменники «будівля» і «будова» Інколи бувають синонімами, що означають тотожні поняття. Громадські будівлі стояли по той бік села Копеленко. Хитались червоні колони будови Бажан.